בעזרת השם, חיי מוהר"ן, המשך, עוד כ'. התורה איימן דאזל למין סביתתא, סימן כ"ט, אמר בשבועות הקסב לפרט קטן. ובאותו העת לבש פעם ראשון בגדים לבנים. ואז נכלל בתוך התורה בחינת בגדים לבנים, העין שם. וגם איש אחד הביא ביטו הבתולה, שהיה לה חולי נופל, לחמנא לצלן, וגם הביא יין וכו'. וכל זה נכלל שם, עיין שם, וכולי וכולי. ועוד כמה דברים נפלאים שראינו בעינינו שנכללו בתוך התורה הזאת, מלבד הנסתרות, כי עצם כוונתו בכלל ובפרט אי אפשר להשיג. גם אמר שהתורה הזאת עומדת על הצרפת, כי מדבר שם מכסף וממון. היינו מעניין תיקון הכללי של המשא ומתן, וכן מדבר שם מתיקון הדיבור על ידי שבח הצדיקים ומבגדים לבנים. וזה כסף נבחר לשון צדיק, סופה תיבות פרנק. באותה עת שאמר מאמר הנ"ל היה לאיש אחד עשיר מאנשי רבנו ז"ל איזה עסק עם אדונים בווניציה, מאנשי חיל של הקרע. היינו שהעמיד להם קמח ולא הוטב ביניהם, ורצו האדונים הנ"ל לסכן אותו בסכנות נפשות לבד מסכנת ממון. ובשעה שאמר רבנו ז"ל המאמר הנעל, נכנס בלבו מאוד מה שמבואר שם, שעל ידי שבח הצדיקים הדיבור נשמע ונתקבל, כי זה כל עניינו, כי הלא העיקר שיהיו דיבוריו וטענותיו נשמעים ונתקבלים לפני האדונים. תכף במוצאי שבועות נסע לוונציה, וכל אותו הדרך עסק רק לספר בשבחי רבנו ז"ל, וכן בבואו לוונציה עסק לספר לפני בעל האכסניה שלו הרבה משבחי רבנו ז"ל, כי באמת היה לכל אנשי רבנו ז"ל, אפילו לבעלי בתים הפשוטים, סיפורים ושבחים הרבה מרבנו זל, עדין מספר. ותכף אחר כך נכנס אל האדונים, ודיבר לפניהם כל טענותיו ואמתלותיו, ונתקבלו את דבריו באוזניהם, וקיבלו אותו בכבוד גדול. וניצול מכל הסכנות הנ"ל, ויצא בשלום מן העסק הנ"ל כראוי. כ"א, בעת שאמר התורה מישר דסכינה, בסימן ל', בשבת חנוכה תקסז, בסעודה השלישית של שבת, והתחילה תורה על פסוק ויהי מקץ. ולא גמר לגלות פירוש הפסוק, איך שייכה לתורה הזאת לפסוק הנ"ל. במוצאי שבת, אחר הבדלה, דיבר עמנו, ואמר שאם היה רוצה לסיים התורה על פסוק הנ"ל, היה צריך לומר עוד הפעם תורה כמו זו שאמר. ואחר כך אמר, אני דומה עכשיו כמו מי שפוסקין עליו להכותו בארבע רוחות העיר, ולא הבינו דבריו כלל. כעת נזכרתי שמדובר קצת בתורה הנ"ל. כי מבואר שם שצריכים לחתוך המלכות שהיא בחינת ד' מארבע מלכויות דסיט ראחה, בחינת חתכו לארבע. ואפשר רמז קצת בדבריו ז"ל לעניין שצריך לסבול איסורים ארבע פעמים בשביל לחתוך הד' הנ"ל מבין ארבע מלכויות וכו'. כ"ב פעם אחת דיברת עמו מהתורה ואתם תהיו לי ממלכת כהנים בסימן ל"ד, המדבר מהנקודה שהיא בחינת צדיק וכו'. אמר לי שבזאת התורה יכולים לראות כל הצדיקים שבדור, מהות ומדרגת ומעלת כל אחד ואחד. <עוף> ג', מאמר נאור בלילה, סימן נ"ב נאמר בשנת הכסג, בבחינת עושה דברו, לשמוע בקול דברו. הרב אנזצל, כי הרב ובנתן זצ"ל קיים עניין זה מתחילה, מדעת עד נפשה. ובאותו היום בא אל אדוננו מורנו ורבינו ז"ל, והוא כיוון ברוח קודשו הנורא והנפלא מאוד, וגילה לפניו העניין הזה. ומורן הרב רבי נתן זצ"ל בשומר איך שמגלה לפניו עניין הזה שעשה מדעתא דנפשא ומה שזוכין על ידי זה וגם מעוצם הרגשתו בנעימות הדברים הקדושים האלה נתבטל מגשמיותו ויצעק בקול ואמר גוואלד, הרוצה נא בשווקים וברחובות ואצעק אהה, מה הם חושבים לנפשם? ומגודל תבערת לבבו עד שממש יצא מגדר אנושי רצה באמת לרוץ ולצעוק כנ"ל ומיד חטף אותו אדוננו מורנו ברבנו ז"ל בבגדו ואמר לו, עמוד, כי לא תפעל כלל. כ"ד <קפ'> פעם אחת באנו אליו אני וחברי רב נפתלי, סמוך לשבועות הכסא, ואמר לנו שאתה אינו יודע כלל. רק זאת נודע לי בעיתים הללו, שעל ידי לשון הרע שבעולם אין הצדיקים יכולים להיות ענבים, וכולי, כמובן בסימן קצ"ז. ויתר מזה אין הוא יודע, אמר בפירוש, כמו שאתה אינך יודע, כך ממש, אני איני יודע עכשיו כלום. ואמר שעכשיו הוא מתנהג בפשיטות. כשהוא עומד בבוקר ומתפלל תפילתו. ואחר כך הוא לומד קצת, ואחר כך הוא אומר תהילים. ואחר כך אוכל אכילתו ומניח עצמו לישון קצת. ואחר כך הוא עומד ומפרש שיחתו קצת לפני השם נדבח ברחמים ותחנונים. ויש לי רחמנות עליי. ואלה הדיבורים שיש לו רחמנות על עצמו אמר בתמימות ובלב נשבר עד שכל מי ששמע אלו הדיבורים ראה והבין גודל הרחמנות העצום שיש לו על עצמו כאילו היה רחוק בתכלית הרחוק מהשם יתברך חס ושלום. וסיפר לנו אז שחלם לו שהיה שבועות והיינו כולנו כדרכנו בכל שנה להתקבץ אליו על חג השבועות ולא היה יכול לומר תורה כלל והיה מבזה ומאסר אותנו מאוד ואמר כי הכל בשבילנו שמחמת אביותנו וכולי אין הוא יכול לומר תורה. כמבואר אצלנו שהתורה של הצדיק נעשית מהאנשים הבאים ומתקבצים אליו. והוכיח אותנו מאוד, ועל ידי זה נתעוררנו כולנו בתשובה גדולה. ואחר כך אמר תורה נפלאה ונורא מאוד. והמובן מדבריו היה שנתגלה לו בחלום גם התורה שאמר אז. אחר כך היינו אצלו בחג השבועות, ואמר אז תורה נפלאה על פסוק ביום הביכורים בסימן נ"ו. המתחלת כי יש בכל אחד מישראל בחינת מלכות. אחר שאמר התורן על ושם מדבר מעניין בחינת מלכות שיש בכל אחד מישראל וכו', ויש מלכות ביתגליה או ביתקסיה וכו', ויש אחד שאף על פי שביתגליה אין לו שום ממשלה אף על פי כן וכו, על לכם נדמה שאין לי ממשלה כי אם עליכם. מושל אפילו על כל צדיקי הדור רק כשהוא אחר שאמר העניין המבואר בסוף התורה הנ"ל, המדבר מדרכי השם שאי אפשר להבינם, שמבחינת אלו ואלו דברי אלוקים חיים, שאף על פי שזה הצדיק הלכה כמותו וזה אין הלכה כמותו, אף על פי כן אלו ואלו דברי אלוקים חיים. וזה הדבר אי אפשר להבין כלל, כמבחינת רעמים וכו'. אחר כך בלילה דיבר מזה קצת בשיחתו הקדושה עם העולם, ואמר שאף על פי שנמצא בספר מקובלים. תירוץ על קושייה הזאת וכיוצא בזה, כי הם רוצים לתרץ מה שזה מקל וזה מחמיר, שזה מחסד וזה מגבורה וכו', על כן באמת אלו ואלו דברי אלוקים חיים, עיין בדבריהם. ואמר רבנו זה על אף על פי כן באמת אלו התירוצים אינם כלום למבין קצת. ואמר יחגור אחד מותניו לומר תירוץ על קושייה זאת בפניי, כי באמת אינו תירוץ כלל, כי זה אומר שהדבר קשה ומותר לאכול, וזה אומר להפך שאסור לאכול. ואיך אפשר להבין בשכל שדברי השניהם אמת, מאחר שכל אחד אומר הדין בהפך מחברו. וכוונתו הייתה שהתרוצים על קושיות כאלו אין בהם ממש, לא מבעי התירוצים שבספרי המחקרים, שבוודאי אין בהם כלום, כמובן בדברינו במקום אחר, שבשביל זה עשה רבנו זה לעיין אפילו בספרים של המחקרים הכשרים, מחמת שמביאים קושיות חזקות גדולות על דרכי השם, ומעריכים בקושייתם, ואחר כך רוצים לתרצה. והתירוץ חלוש מאוד בנקל לסותרו. ועל כן מי שמעיין בהם ורוצה לתרץ הקושיות על ידי שכל יוכל לבוא לאפיקורסות גדול. כי מבין אחר כך שהתירוץ אינו כלום ונשאר בקושייה. על כן אסרו לעיין בהם כלל, רק לסמוך על אמונה לבד. וכשבא חס ושלום בדעתו איזה קושיה בעניינים אלו, צריך להדע שאי אפשר לתרצה. כי אי אפשר לנו לדעת ולהשיג בשכלנו האנושי דרכי השם וכולי. רק לסמוך על אמונה לבד, להאמין שבוודאי באמת הכל נכון וישר, רק שבשכלנו אי אפשר להבין דרכי השם. כמבואר זה בדברי רבנו זה על הרבה. אלא אפילו קצת התירוצים המובאים בספרי המקובלים האמיתיים, שהיו צדיקים, קדושים, בעלי השגה ורוח הקודש, אף על פי כן אי אפשר לתרץ הקושייה על ידי תירוצים. כנראה בחוש שהתשובה נשאר מעל, וצריכים רק לסמוך על אמונה. וכן על שאר קושיות כיצא באלו, כגון הידיעה והבחירה, שמובא גם כאן שרוצים לתרצה, ומי שיש לו עיניים יראה שאין יכולים להבין התירוץ כלל בשכלנו. על כן אין לנו לכנוס בזה כלל לתרץ קושיות כאלו. וכן הקושייה המובאה בעץ החיים בתחילתו, שרוצה בעל השערי גן עדן לתרצה. ומי שיש לו שכל כלשהו יראה שהתירוץ הוא ולאו כלום כי סוף כל סוף מסיים שם שלמעלה משם אסור לערער אם כן טוב אשר יפה לתרץ הקושייה בתחילה אם זה התירוץ שאסור לנו לערער כלל מה לפנים מה לאחור ולמה לנו לכנוס בחקירות של עולם התוהו כאלו ולבסוף לא יתרצו כלום מי יודע אם ישוב בשלום טוב להישאר תכף באמונה לבד כי חקירות כאלו, כמו הידיעה והבחירה וכיוצא בהן, ובפרט הקושיות שבתחילת עץ החיים, אי אפשר לתרצם בשכל אנושי כלל, ואסור לכנוס בהם כלל. רק צריכין לדע שאי אפשר לתרצם בשכל אנושי בשום אופן. רק לסמוך על אמונה לבד. כי גבעו שמיים מארץ, כן גבעו דרכיו מדרכנו ומחשבותיו ממחשבותינו. והן נפלאות בדברי אבינו ז"ל בסימן כ"א, על מאמר רבותינו זכרונם לברכה, לעתיד לבוא צדיקים יושבים וכו', שבאר שם החלו המבוכות הנ"ל נמשח משכל המקיף, שאי אפשר להשיגו עכשיו בשום אופן. וכן בתורה הבועל פרעה, בסימן ס"ד, שמבואר שם שיש קושיות שנמשכים מסוד חלל הפנוי, שאי אפשר למצוא בהם שכל לישבם בשום אופן. וכן בתורה ויהי מקץ, כי מהמם ינאגם, בליקוט את עניין הסימן ז', שמבואר שם, שם שיש קושיות שהן למעלה מהזמן שאי אפשר לתרצם כי אם ירצה לתרץ אותם יקשה אחר כך עוד קושייה שיהיה חזקה יותר מבתחילה עד שיכול לכנוס בקושיות ותירוצים של למעלה מהזמן שאין הזמן מספיק לבער קושיות והתירוצים שיש שם וכולי עיין שם היטב וכן בכמה מקומות בספרים שלו הקדושים וכן מה שכתוב שם בליקוטי תניאנה סימן נ"ב דבר נאה ומתקבל שאמר רבנו שמה שקשה קושי על השם יתברך זה מוכרח להיות כך כי על השם יתברך בהכרח שיהיה קשה קושיות שאי אפשר להבינם כי אם לאו רק להתנהג כפי חיוב דעתנו בלי קושיות עליו אם כן יהיה דעתו כדעתנו חס ושלום על כן בהכרח שיהיה עליו יתברך קושיות גדולות שאי אפשר לנו להבינם בשום אופן כי דעתו בהנהגותיו מרומם ונעלה ונשגב מאוד מדעתנו, עיין שם וכן בכמה מקומות. <coughs> הכלל, שבכל מקום שמדבר רבנו ז"ל מחקירות וקושיות כאלו, אינו רוצה לתרצם בשום מקום. רק כל דבריו ש... הם שהוא ז"ל מחכמתו הנפלאה, מגלה תורה נפלאה, בדרך נפלאה ונוראה מאוד, ומראה לעיניים ומבאר לדעת להראות מהיכן אלו הקושיות נמשכים, שמחמת זה אי אפשר לתרצם וליישבם בשום אופן. וכוונתו להראות לדורות שאסור לכנוס בחקירות אלו כי אי אפשר להשבם בשום אופן ועל כן כל בעיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים ראה דרכיו וחכם ותבין נפלאות השם איך מי שרוצה להסתכל על האמת יבין מדעתו שאי אפשר להשב קושיות כאלו בשום שכל ואפילו בדרכי המקובלים האמיתיים רק לסמוך על האמונה אשרי הזוחל הזה, בעיינו שכתבתי מזה בהלכות ברכות השחר, הלכה ג. כ. שייך למאמר פתח רבי שמעון ס. ס. אחר שאמר רבנו זה על מאמר זה, הנ"ל. אמר בדרך צחות: היום אמרתי שלושה דברים שלא כדברי העולם. העולם אומרים שסיפורי מעשיות מסוגל לשינה, ואני אמרתי שעל ידי סיפורי מעשיות מעוררים בני אדם משנתם. העולם אומרים שמסיפורי דברים אינם באים לידי הריון ואני אמרתי שמסיפורי דברים של הצדיק שמעורר על ידי זה בני אדם משנתם על ידי זה באה פקידת עקרות. העולם אומרים כי הצדיק האמת המופלג במעלה אין צריך למעות הרבה. כי למה לא מעות? ואני אמרתי שיש התבוננות כזה שצריך לזה כל און דה עלמה אמר מעתיק שמעתי בשם איש אחד מאנשי רבנו ז"ל, ששמע מפיו הקדוש לעניין מה שרצונו עליה שידפסו הסיפורי מעשיות גם בלשון ט' שאנו מדברים בו, ואמר אז שיכול להיות בנקל שאישה שהיא עקרה, תקרא בהם איזה מעשה ועל ידי זה תיפקד לטובה ותזכה לבנים. עד כאן שמעתי. ויש סמיכות לזה ממה שמבואר במאמר הנ"ל, שעל ידי סיפורי מעשיות אלו נעשה פקידת עקרות. כ"ו בחורף, בשנת תקסה, עשה רבנו זלמל ודקה על שבת שירה, לומר שם תורה כמנהגו. באותה עת הייתה בתו חיה, שהייתה אז בקהילה קדושה הנ"ל, והייתה חולה על העיניים שגדל על העיניים מה שקוראים וילמה, וכמעט שנסמת בעיניה. וכשבא רבנו זלמל ודקה, נודע לו. ואמר אז התורה ויאסב אלוקים, הנתפסת בליקוד א' בסימן ס"ב ומובן שם אמר הזוהר הקדוש ולמתא אשפירתא דלת לעינין ונתרפא על ידי זה וכשבא לביתו סיפר לפניי זאת המעשה בעצמו והבנתי מתנועותיו הקדושות שהיה אצלו דבר גדול ונפלא עניין זה שהמשיך לרפואה על ידי דיבור מתורתו הקדושה כי כל מה שעבר על זרועו הקדושים נוגע עד למרחוק כי כל מה שעובר על כל אדם יש בו נסתרות הרבה כי אין דבר להריג חס ושלום וכל הגדול במעלה יותר, כל מה שעובר עליו נוגע למרחוק יותר. אבל זרוע הקדושים עמדה עצמה וגדלה מעלתם ברום גובה מרומים, כמובן במקום אחר. וכל מה שעבר עליהם היה בכל דבר מלחמות גדולות, כי נוגע למרחוק מאוד. כ"ז, התורה שבסימן ס"ג, המתחלת סוד כוונת המילה, נאמרה בבוקר קודם סעודת שחרית. בשבת שקודם הברית מילה של בנו הקדוש שלמה אפרים שנת תקסה סמוך לראש חודש ניסן אחר שיצאו רוב העולם שבאו לקבל פנים כנהוג שנקרא שלום זכר ומעשה שהיה כך היה אחר שיצאו המון עם נשארנו אנחנו עומדים לפניו בתוך כך הסתכל על המנהל שלי שנתעכם מאוד היינו שהעכב נתעכמה הרבה לפניו על פני המנהל ענה ואמר המנהל שלך הוא דומה כמי שטופחים בפנים ואחר כך שחק מעט והנה אנחנו בוודאי היינו מאמינים שכל דבריו אינם פשוטים בוודאי יש בהם רזים גדולים כמבואה בסימן נבא טען שם אחר כך ענה ואמר שיחות חולין שלנו ודחה כתיבת אונזר יאמר לי איזה מקובל איך בעוורת לי לזה כלולין כל הכוונות של מילה משהו גבוה מכוונות. והתחיל לזרוק מפיו הקדוש בחן קדוש ונורא. ואמר, יש וטפח לו על פניו, ויש וטפח לו בסנדלו. והזכיר מה אמר רבותינו זיכרונם לברכה לעניין סנדל, שאמרו שם לעניין מעוברת חברו, גזירה שמא יעשה סנדל. למשל וכולי, כמי שבא וטפח לו על פניו וכולי. וגם הזכיר מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, דרוסת איש וכולי. מה שעשתה ענבה עקב לסילוטה. ובכל אלו העניינים מרומז שיש סודות התורה בעניין העקב והסנדל, ובעניין טפחו בפניו שהזכיר. וכל זה נוגע לעניין פגם הברית ותיקונו, שכל זה עניין מילה שהוא תיקון הברית, כמובן מכל הנעל למשכיל. ואחר כך ענה ואמר כל התורה המבוערת בסימן הנעל. ועדיין אין איתנו יודע עד וגם התורה הנעל לא אמר בבירור קשר העניינים. רק הכל בדרך רמז והתנוצצות. ובכל זה ראינו בעינינו גבוהות הבורא יתברך, איך בדברי השיחה של הצדיקים האמיתיים מלובשים סודות כאלה, והשם יתברך יראינו נפלאות, שנזכה להבין כל זה בשלמות. מה המעתיק? שמעתי שאחר שאמר בנו ז"ל, מאמר סוד כוונת המילה הנ"ל, שאלו אותו אחר כך קצת מאנשי שלומנו, איזה שאלות במאמר זה? כי קצת דברים אינם מובנים שם כל כך. השיב להם רבנו ז"ל, מי חייב לכם, שאין לכם השגה וידיעה בעניינים דקים ורוחניים? כ"ח מאמר ויאמר בועז אל רות, סימן ס"ה, נאמר בקיץ תקסב, סמוך לפטירת בנו הילד הקדוש והנורא, מורנו הרב רבי שלמה אפרים ז"ל. ואז עמד לפניו מורנו הרב רבי נתן זצ"ל, ללמוד אחד על העלייה שהיה לאדוננו מורנו ורבינו ז"ל על ביתו. ואדוננו מורן ורבנו ז"ל סיפר עמם מגודל צערו ואיסורים שלו הגדולים שיש לו מכל צד ומצדי צדדים. והעריך בזה קצת כי היה מלא איסורים רבים ועצומים מאוד מבית ומחוץ בכל עת תמיד. ובתוך דבריו ענה ואמר מה אתם יודעים מה גדול ועצום השבר הזה שהיה בעולם עניין הסתלקות הילד הנ"ל כי לבבי נשבר וניתק ממקומו והתחילו הדמעות הקדושות לרד על ותכף ומיד נשמטו מלפניו מעצם הבושה שנפל עליהם, על שראו בחייתו בפניהם, עד שנדמה להם כאילו נהפך כל העולם ונחרב. וכבר מבואב מקום אחר ברמז קצת, מעניין התקווה הגדולה שהיה ראוי לבוא לכלל ישראל, אם לא היה נפטר הילד הקדוש הנ"ל. לאחר כך, ביום שאחר זה, שהיה ביום שישי ערב שבת קודש, אמר להם, אם לא היו יורדים תכף, היה מספר להם דבר יפה מאוד. וביום זה אמר להם המאמר, ויאמר בועז אל רות הנ"ל, המדבר מעניין תיקון הנשמות, ומה שצריכין מאוד לבעל השדה שישגיח עליהם ויתקנם. וזה שחוגר מותניו להיות בעל השדה, עוברין עליו איסורין רבה בלי שיוך מנה לצלן. והוא בגודל כוחו עובר על כולם ועושה פעולות השדה כמו שצריך. האין שם במאמר הזה. וזה היה שייך לעניין הסיפור מהאיסורים העוברים עליו שסיפר לפניהם ביום שלפניו כנ"ל. כ"ט. <חפת> זה שייך למאמר חומר איסור גזלה, סימן סט. בשעה שאמר רבנו ז"ל למאמר הנ"ל, עמד אז לפניו איש עשיר אחד שלא היה לו בנים. ואחר איזה ימים הפציע השיר הנ"ל את רבנו ז"ל להתפלל עליו שיהיה לו בנים. השיב לו רבנו ז"ל, הלא אמרתי לך תורה על ראש השנה, ולא הבין כוונתו. ואחר כך נודע לו שכוונתו היא כי בברסלב היה איש אחד שירד מנכסיו והיה לאיש הנ"ל קנאה גדולה על העשיר שעלה למעלה ונתעשר כל כך וזה זמן לא כביר אשר היה בשותפות עמו והיו לו מעות הרבה יותר מהעשיר הנ"ל ולבסוף שירד ממדרגתו כל כך ועל כן הייתה לו עליו קנאה גדולה <אז> גם לקח אצלו מעות מזומן ולא החזיר לו ורמז לו רבנו ז"ל שבשביל זה אין לו להעשיר הנ"ל בנים, כמבואר היטב במאמר הנ"ל. אך במאמר הנ"ל מבואר שלפעמים מתגבר את עצמו בקנאה וחמדה גדולה כל כך על מעות חברו, עד שעל ידי זה לוקח ממנו גף את אשתו. וכן היה שאחר כך, סמוך לפטירת רבנו ציווה לאנשיו שאמור להעשיר הנ"ל, שיגרש את אשתו, וייקח אישה אחרת ויוליד בנים. וכן נסע, וגירש את אשתו אחר פטירת רבנו ז"ל כמה שנים. בתוך זה הזמן נפטרה אשתו של האיש הנעל, שהיה לו קנאה על הנעל, ואז לקח האיש הזה את אשת העשיר הנעל. ונתקיימו כל דברי רבנו ז"ל המרומזים במאמר הנעל. והעשיר הנעל לקח לו אישה אחרת, והיו לו ממנה בנים. ובעניין העשיר הנעל יש הרבה לספר, ואין כאן מקומו. ל. בעת שנסע לארץ ישראל בתחילת נסיעתו, מביתו, שבת, בקהילה אסקליה. שם ראה את הצדיק המפורסם, מורנו הרב רבי נחמדל דצל. מביטפסק, שנפטר בארץ ישראל כמפורסם, וגילה לו ששם "אתה" מסוגל על הים, כמובא בליקוד תא, סימן רנ"ו, כמו <coughs> שכתוב בשוג עליו, "אתה תשבחם". למד א', כשאמרה התורה נדפסת בסימן רס"ב על פסוק "ושיקובי בבכי מסכתי". שקודם חידושי תורה צריכים לבכות, אמר אז על עצמו, שבכל עת שהוא מחדש חידושי תורה הוא בוכה מקודם. גם אז, בעת העיר היינו בעינינו עניין זה, כי באותה העת אמר התורה ויאמר בועז אל רות, ביום ו' שבת קודש, קיץ תכסב. גם קודם לזה אמר התורה דה, שיש אריך אנפין דקליפה וכולי, סימן לשמי ב. וביום חמישי שלפניו, בכה לפנינו. ואחר כך ביום שבת שלאחריו, אמר העניין הנ"ל על פסוק ושיקובי בבכי מסכתי ויש בעניין זה הרבה לספר כי כל זה היה בסמוך אחר פטירת בנו שלמה אפרים ז"ל ומעט התבהר במקום אחר בעזרתו ידבח. ל"ב בעניין הנדפס בספריו הקדושים בסימן נ"ז בסימן רע"ז לעניין מעלת אכילת שבת שהיא קודש ועולה למקום אחר לגמרי דיבר עמנו מזה הרבה והזהיר אותנו לאכול בשבת ולשמוח וכו', כמו שהזהיר התורה, איחלו היום כי היום, יחלו בנים, כשכבר אומרים איחלו ילדים, דהיינו, כשהתורה מזהירה אותנו כל כך שנאכל, עלינו להתאמץ לאכול. אחר כך אמר, גם את זה אין יכולים לקיים. ל"ג בעת שנסע רבנו זה ללמברג, אחר סוכות טקסח, נסע דרך קרסנה ולנצ'ם, ואחר כך בבוקר נסע פתאום, ורדפנו אחריו עד שזכינו להשיגו אצל הגשר. ואחד קידמו שם בעקבו, ובאתי אני וחברי רבי נפתלי, ונענה קצת, ואמר מה אתם רוצים, אם לברך אתכם או שאומר לכם תורה? ונתן לנו ברירה לברור. <עניתי>, עניתי ואמרתי, הברכה תברכו אותנו כשתבואו לשלום מלמברג, ועתה אמרו לנו תורה. ענה ואמר, אומר ההתחלה מן הנסיעה שלי. ואמר אז לנו מניין המשכן שכל אחד מן הצדיקים בונים וכולי, כמו שכתוב בסימן רפ"ב, בתורה הזמרה לאלוקי בעודי. כי התורה הזמרה אמר בשמיני עצרת שקודם לזה. ואזי על העגלה התחיל מניין המחובר לתורה הזמרה הנ"ל. המתחיל ודע שמי שיכול לעשות אלו הניגונים וכולי עד באמת המוח הזן רואה היכן התינוקות קוראים ואחר כך נשקנו אותו בידו ותכף ציווה לבעל הגלה ליסע ונסע משם בשלום ועדיין אין אנו יודעים איך מרומז בתורה הזאת עניין הנסיעה שלו ללמברג שנסע אז ואז באותה שנה נדפס הספר לקוטי מוהר"ן ועוד יש בזה הרבה לספר נפלאות תמים דהים, וחסדי השם אשר הפליא אז עמי, וסיבב סיבות ברחמיו לחזור מתולשים בין יום כיפור לסוכות, אשר על ידי זה זכיתי לגמור כתיבת הספר שנשרף, ולמסור לו ספר ליקוטי מוהר"ן הנכתב, שעל ידי זה נדפס באותה שנה, ולדבר עמו הרבה ולשמוע תורות נפלאות ממנו, אשר הן זכות הרבים לדורות. מה אשיב להשם כל תגמולו היא עליי, והתברא במקום אחר אם ירצה השם. ל"ד אחד שאל אותו בערב ראש השנה האחרון באומן, סמוך להסתלקותו, עצה להתמדה. השיב לו שלא ידבר על שום אחד מישראל, כי כל אחד מישראל יש לו אות בתורה וכו'. וכשמדבר על אחד מושך את עצמו מהתורה, מחמת שמוצא פגם חס ושלום בעות מהתורה שהוא שורש נפשו של זה המדבר עליו. כמבואר במקום אחר. ושאל אותו, ואם רואים שהוא רשע גמור? גער בו רבנו ז"ל, איך אתה אומר על אחד מישראל שהוא רשע גמור? הלא נמצא בו בוודאי עוד מעט טוב, או איזו נקודה טובה ששם אינו רשע. והזכיר אז עניין, ועוד מעט ואין רשע, המבואר בתורה, אזמרה לאלוקי אל בעודי עיין שם. למד איש אחד היה אצלו בימינו רב של אותו האיש, פה ברסלב ואז נתקשר מאוד לרבנו ז"ל בתשוקה גדולה ושמע אז מרבנו ז"ל דברי תורה נפלאים היינו התורה תהילה לדוד וכו' ועוד דיבורים נפלאים ואמר לו רבנו ז"ל אני יודע שבימים הבאים לא תישא אצלי ולא תהיה מקורב שלי וכן היה שאחר כך לא היה עוד אצל רבנו ז"ל אך אף על פי כן יועיל לך מה שטעמת רתם מעט מדבריי. ואמר לו אז הפסוק, טעמה כי טוב שכרה. תכף כשטועמים התורה של הצדיק, שוב לא יכבה בלילה נרה. הנדפס בליקוטי א', סימן רפ"א. ל"ו סיפר לי איש אחד מאנשי שלומנו, כשאמר רבנו ז"ל התורה, בט"ח בה' בסימן ע"ט, באותה העת היה הולך בביתו אנא ואנא כדרכו. ואחז מטה בידו, ואמר, ומטה האלוקים בידי, ודחק ומשך תיבת בידי, כלומר שבידו המטה האלוקים להטות כרצונו. כי מרומז שם בהתורה הנ"ל, שמטה אלוקים מרמז על הבחירה, שהוא מתת, מסטרי חיים ומסטרי מוות וכו', כמבואר במאמר התיקונים, המבואר שם בהתורה הנ"ל. הוא קצת מרומז ומובן מדבריו הקדושים הנ"ל, שהתפאר שזכה לכבוש הבחירה בידו והמטה בידו להטוטו כרצונו אשרי הזוכל הזה אשרי לא עיין בתורה הנ"ל מה שמבואר שם על פסוק זה ומטה אלוקים בידי שזה בחינת שכבר זכה לכבוש הבחירה ויש לו נייכה בחינת שבת ובידו להפוך מרע לטוב כי כבר יש לו נייך ושביתה מנהרה, שנתבטא לגמרי אצל הצדיק הזה, הזוכה למדרגה הזאת. ל"ז כתב יד רבנו ז"ל בעצמו מי שרוצה לשוב להשם יתברך בוודאי צריך לעשות עצמו בריאה חדשה, ותדע שבהנחה שנאנח עושה את עצמו בריאה חדשה, כי האדם אינו נח מהנשימה, כי בכל עת הוא מנשים. היינו שמוציא הבל ומכניס הבל, וזה עיקר חיותו. והבל הזה יש למעלה. יש הבל טוב של הצדיק, ויש הבל רע של הרשע. והצדיק ממשיך בכל עת הבל מהקדושה, והרשע ממשיך הבל מהטומאה. נמצא כשאדם רוצה לעשות תשובה צריך לראות שיפסיק הבל הרע מלבוא בו. וכן יעשה כך. יהיה הניח, והנחה הוא שמאריך הבל בביאתו וביציאתו. וממשיך האבל בהוספה. והבה הוספה כמו תוסף רוחם מגבעון. היינו כמו מיתה. שקודם מיתה נתווסף באדם הרוח, ואחר כך מת והולך הרוח, כן כשנאנח נתווסף בו האבל, ואחר כך נפסק מן האבל. היינו שמתיר את עצמו מקו האבל לטומאה, ומקשר את עצמו לקו האבל הטהור. ומקבל נמצא שעל ידי הנחש שננח על עוונותיו, מתיר את עצמו משורש הטומאה ומקשר את עצמו לשורש הקדושה. וזו בחינת תשובה, ששב מהטומאה להקדושה. נמצא שמקבל חיות חדש, וגם הגוף נעשה חדש. כי אמרו אבותינו זכרונם לברכה, הנחש שובר את כל גופו של אדם. נמצא שנעשה גוף חדש. וזה פירוש יש אבל נעשה על הארץ וכולי. היינו יש צדיקים שעושים עבירות גדולות, וזה מחמת ההבל. היינו שטועים על מעשיהם הראשונים, ונענחו על מעשיהם הטובים. ועל ידי הנחותיהם נפסקו משורש הבל הטהור, ונתקשרו להבל הטמא, והבל הזה החטיאם. והוא הדין להפך. מה שרשעים עושים מצוות גדולות, כמעשה הצדיקים, גם זה הבל. היינו, גם זה מחמת ההבל. היינו, מחמת הנחה שנענחו על מעשיהם הרעים, ועל ידי הנחה קשרו עצמם לאבל הטוב כמו שכתבנו לאל. עד כאן לשון רבנו אות באות ממה שכתב בעת ילדותו. ל"ח אמר שאין הדבר כמו שאומרים קצת בני אדם, שהצדיק שמכניע את עצמו בפני חברו, מן הסתם חברו גדול ממנו. כי מפני מה אינו בהיפוך? אלא ודאי חברו גדול ממנו, כך אומרים קצת, אבל באמת אינו כן. כי יכול להיות שהוא ענב יותר, והצדיק השני יש לו עזות יותר. על כן, יכול להיות שזה שנכנע לפני חברו גדול הרבה יותר מזה שהוא נכנע כנגדו. ואמר שבאמת אם היה העולם מתנהג באמת כסדר כראוי, בוודאי היה ראוי להיות כך, שהקטן התבטל תמיד לפני הגדול ממנו. כי כך ראוי להיות, כי הקטנות מתבטל לפני הגדלות. אבל אין העולם באמת, כי אמת נעדרת הרבים. ומחמת שאין אמת בעולם, מחמת זה יכול להיות אפילו בין הצדיקים השלמים שאחד יתבטל לפני השני, ובאמת זה שמתבטל ונכנע גדול יותר מן השני. ואז שמעתי מפיו הקדוש התורה על פסוק כי אקח מועד אני משרים אשפוט בסימן קל"ה, ששם מדבר מעניין הקטנות שנתבטל לפני הגדלות. מה שנתפס בספר הראשון, בסימן קמ"א, עת לבבך ועת לבב ראשי תיבות אלול, זה שמעתי מפיו הקדוש בראש חודש אלול. ומעשה שהיה כך היה, שהיה רבנו ז"ל הולך עמי בחוץ אצל בית הכנסת, אנא ואנא כדרכו. ודיבר עמי ושאל אותי אם נפל עלי פחד בזער ראש חודש אלול. וסיפר לי שעליו נפל פחד גדול ונורא מאוד כששמע כל השופר בזה היום שהתחילו לתקוע. כי אחזתו פחד ורעדה גדולה. ואחר כך אמר לי עניין הנ"ל הנדפס עת לבבך ועת לבב ראשי תיבות אלול. והעניין שכשאדם זוכה להרגיש בליבו באמת כאב עוונותיו, אזי מחויבים הלבבות של כל הטיפות שנמשכו ממנו להרגיש כאבם ומכאובם וכו'. ולכל מקום שנמשכו הטיפות או שנעשו מהם בנים ממש או חס ושלום וכו', כמבואר שם בכל מקום שהם מחויבים הלבבות של הטיפות להרגיש כאבם ומכאובם הגדול. כשנתעורר לבביהם והרגיש היטב אב, כאב עבונותיו וכו'. כמבואר שם עיין היטב. ואמר אז, אני הרגשתי זאת היום הזה, כי היום הזה אחזתני סמר ורעדה גדולה כששמעתי קול השופר וכו'. ואחר כך באה אליי בתי אדל ואמרה, אבי בשרי שמא ופחד דיבי עלי מקול השופר ששמעתי עתה. וראיתי זאת שעל ידי שלב האב נתעורר, נתעורר גם לבב הטיפות שנמשכו ממנו. ילדיו ממש, או חס ושלום וכו', אך מנא לצלן. בכל מקום שהם מחויבים הלבבות להגיש ולהתעורר וכו'. ועל ידי שנתעורר לבבים ורגיש היטב, כאבו באמת.